Jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok azoknak, akik a közvetlenek köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óra adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás a Nyubranszviki Radgersz Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk, 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk ésrevelételéket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma augusztus 18-a van a Névnaptár szerint az Ilonák Névnapja. A mai műsorban kicsit elmélyülünk a világról, amely bennünket körülvesz, avagy betekintünk az élet aktuális problémáiba gyermekszemmel. Majd tükröt tartunk magunk elé, magyarok elé, és betekintünk abba a különös látószögbe, ahogy egy külföldi lát bennünket, és talán Magyarországot, és Budapestet. Ezt tesszük egy Magyarországon élő amerikai tanár és író, Philip Dunn írásaival, amit ma bemutatunk önöknek. A műsor végén ismertetem a helyi magyar programokat, és ha az időnk engedi, le sport, és természetesen, mint mindig, sok-sok zene. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Oh, <laughs> Kedves hallgatóink, elérkeztünk a nyár végéhez, és a nyakunkon az iskola kezdés újra kiilleződhetnek otthon, és az iskolában a gyerekek és a felnőttek közötti ellentétek, az, hogy ki hogyan látja a világot és benne emberi kapcsolatainkat. Hogy ez az időszak minél gördülékenyebben menjen, bocsánat ezért a ér, arra gondoltam, hogy jó lenne egy kicsit meghallgatni magukat a gyerekeket arról, hogy néhány dologban hogyan vélekednek. A Kossuth Rádió választottak című műsorának segítségével betekintést nyerhetünk a tizenévesek gondolatvilágába és érzelemvilágába. Amit hallani fogunk, négy témakör lesz, először a testvéri kapcsolatokról, majd a zenéről és a divat szerepéről, a magánéletről és a napló vezetéséről. Erről hallhatunk a fiatal szakértőinktől. A műsort, amit hallani fognak, szerkesztette Kresztes Ilona, a hangmesterek pedig német László és Simon László voltak. Kérem, fogadják szeretettel a következő összeállítást. Felnőttek válaszút előtt. Mi kérdezünk, ők válaszolva. Kinek hány testvére van, és hol áll a sorban? Nekem egy darab lánytestvérem testvérem van, és én vagyok az fiatalabb. Én vagyok a fiatalabb. Nekem két testvérem van, én vagyok a legnagyobb. A hugom tíz éves, az öcsém pedig három és fél. Nálunk is rajtam kívül még két testvérem van, és én vagyok a legidősebb, és rajtam kívül még van egy hugom, meg egy öcsém. A hugom tizenhárom, az öcsém pedig nyolc. Nekem egy nővérem van, aki 22 éves, és én meg 15 leszek, tehát egy olyan 7 kor különbség közt. Én nem szeretek ott lenni, ahol vagyok, mert ilyenkor mindig azt mondják, hogy te vagy a nagyobb, neked kéne az okosabbnak lenni. De hát ember, hát nekem is van ilyen tűrőképességem, meg annak egy határa, és ők mindig rajta ugrálnak már a köszönésükkor, úgyhogy nem, nem jó. A lenni. Engem is nagyon-nagyon ki tudnak hozni a sodromból a, a testvéreim, de viszont anyáik nagyon bíznak bennem, hogy, hogy jól el tudom látni a feladataimat, és ez nagyon jó, hogy hát ilyen sok felelősség hárul rám. Ugye azt szeretem, hogy én vagyok a kisebbik testvér, Például, hogyha el akarok menni bulizni, akkor nekem azt mondják, hogy jó, menjél. Neki meg ebbe az életkorban azt mondták, hogy micsoda, de hát még csak 15 éves, vagy hát hogy képzeled, de ő már kierőszakolta, hogy hadd mehessen 15 évesen bulizni, És akkor itt van az az aranyszabály, hogy a testvérekkel nem szabad kivételezni, tehát akkor ha ő mehetett, akkor én is mehetek, és nekem egy szóba kerül, hogy mehetek bulízni, menjél. Én azért nem szeretek kis lenni, mert sokszor van összevesztésem a nővéremmel, és azért, ugye a szüleim meg nem állnak egyikünk pártjára sem, mert tehát igazából tényleg így igazságos, hogy már vagyunk elég nagyok, és ezt meg kéne nekünk tudni beszélni. Mi a jó? A nagykor különbség vagy a kicsi? Kicsi. Nagy. Kicsi. Nagy. Szerintem külpapíról. Külpapíról. Győztem a kicsi. kicsi. kicsi. kicsi. kicsi. Nem, akkor is a nagy. Szerintem. Azért, mert hogyha már elég nagy, akkor már máshol lakik. Így nem kell vele találkozni. Szerintem minden kettő, ö, jó lehet. Mert, az hogy hallottam, emeseti nagyon jóba vagytok a nővéreddel. De, de Viszont az öcseim és köztem 11 év van. Szóval... De, de is vele sokkal jobban vagyok, mint a hugommal. Soma, te miért utálod a testvéreidet? Mert vannak. Te nem egyszerj már, valamit ártottak neked? Igen. Mit? Elmesélem. Hazamegyek hétvégén az iskolából, péntek este. Halál fáradtam, mert mögöttem van egy hét, amikor mindig hétkor, meg előtte kellett nem korán. És azt mondja, én, drága jó testvérem, reggel hatkor kijönti a legóit, hogy. Igen, utána ő a héttől nyolcig. ig hú, hú! Majd fel kell a húgom, és rájött, hogy. Ne ments már! Hát A már És utána én lemászom, megijeszt, de direkt, én reflexből megütöm, ő sír, és én vagyok lecseszve égy nyomorra. amikor kicsik voltatok, kibigyázott látok, amikor a szüleitek nem értek rá? A szüleim. Amikor a szüleid nem értek rá? Akkor is. <gül> Anyáik ugye nagyon sokat voltak ö, koncertezni, mert zongoraművészek ezért nagyon sokszor elmentek, és nem nagyon sokszor, de Néha a szomszéd néni vigyázott rám, és elmentünk viccidomény játszótérre, vagy ilyesmi, és nagyon szerettem vele lenni. Rám mindig mondjuk családtagok vigyáztak. Szombaton nagypapámmal elmentünk múzeumba. Érdekes, mindig ugyanabban a múzeumba mentünk, vagy ugyanabban a kettőbe. Tehát például a közlekedési múzeumban ledobnának, akkor én vakon kitalálnék a kiáratom, Amikor egyszer vigyáztak rám életemben, akkor nem is nem beteg lettem magam ilyen mcdonalds kajából, és nagyon jó volt. Mekkora volt a legkisebb gyerek, akire vigyáztatok? Két éves. <gül> 22 két éves. Uh -huh. <gül> jó, nem. Ő vigyázott, rám. Valaki kérdezze meg, jó? Somán. Pillanat. Nyugodtan röhögjétek ki magatokat. Jó. Szóval. <gül> <gül> jó, elég, elég. És <gül> nem mondott, hogy elég. Mi mondtatok, hogy üljenek <gül> be a fiúk is? Aha. <gül> uh -huh. Szóval, vannak-e bennetek anyai érzések, amikor vigyázzuk egy gyerekre? Hát minél kisebb vannál inkább. Amikor a legnehezebb feladatokat csinálom, akkor eszembe jut, hogy édesanyám is mennyit szenved ezzel. Másrészt pedig akkor is eszembe jut, hogy, ha, hát, hogy majdnem olyan, mintha az enyém lenne. Csinálnod kell valami olyat, amit a másik nem tud megcsinálni, vagy, vagy azt mondod, hogyha meg tudod csinálni, akkor nem kell... Akkor nem kell elmenned lefeküdni, mondjuk. És akkor azt mondod, hogy csinálj meg, mint amilyen húsz fekvőt, ha meg tudod csinálni, akkor nem kell elmenned lefeküdni. Nem tudtad megcsinálni? Hát, akkor alvás. Jó, hát az erő az működik, meg egy is, de azért szerintem ezzel vigyázni is kell, mert hip -hop felnének és aztán ők tesznek az erősebbek. Igen, ezért nem szabad őket soha megütni, mert hogyha izomlázuk van, az sokkal hosszabb, ideig egy fáj, mint egy pofon. Viszont nem tudja azt mondani, hogy ez miattad van. Mert nem, mert ő csinál. Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken. Tegyük fel, hogy az osztályban van mondjuk egy pánk gyerek. Képzeljétek el tetőtől talpig, és hogy, hogy ő, őt hogyan fogadnátok az osztályban, vagy befolyásolja, az, befolyásolja azt titeket, hogy ő pánk. Hát én például nagyon bírom a pánkokat, és én is imádom a zenőjüket, csak hát... Nem tudom, hogy anyukám meg a család hány másodpercig törne meg otthon, ha most elkezdeném piercingeket hordani, meg, meg felállítanám a hajam, mint úgy, hogy, hogy leborotválva egy részét. De te szeretnél pánk lenni? Igen, és én nagyon bírom is a punk zenét, meg így az egész stílust. Szóval csak azért nem leszel pánk, mert félsz, hogy otthon nem engednék? Hát nem félek, hanem tudom. Én túlzásnak tartom, mondjuk, hogy a hajuk ilyen nagyon színes, meg ilyen, ilyen égig álló, meg ilyen furcsák, és nem szép az, hogy minden az emósoknál például mindenük fekete. Van, aki komolyan gondolja, és direkt azért csinálja, mert mondjuk úgy érez, meg van az, van az a sznopfajta, aki csak azért, hogy megfeleljen a többinek, de az mondjuk, konkrétan mundurító, aki még azért csinálja Ilyen. néha a mű, műsebeket a kezé, hogy ő, az, ő úgy nézzen ki, meg azért hallgat fulmat, mi az Tokyo hotel hogy, hogy a többiek azt, azt, azt hallják. Hát ezek borzasztóak, akik csak azért vesznek fel valami, nem tudom, bandás pólót, vagy egy, -egy, vagy egy csapatnak a mezét, mert nagyon sokan szeretik, és közben közük nincs egyikhez se, és hát. ezek akik, akik úgy követik a divatot, hogy közben semmi közük hozzá. De mondj egy nem összeállítást. Állítást. Hát nem tudom, ami, ilyen nagyon nagyot mondó póló feliratok, mármint egy olyan póló, amik ilyen, ilyen rohadt nagy igazságok vannak, és így megkérdezem, hogy mi van a pólóta éves és lenéz, hogy elolvassa, mert fogalma sincs, hogy mit hord, felvesz egy bakancsot, mert, mert, mert, mert hogy a bakancs az király. Oké, okay, persze, a punkoknál, és a rockereknis, hogy megkérdezhet, hogy miért van rajta a bakancs, és azt mondja, hogy nem tudom. Csak. Csak. De lát, hogy az neki tetszik. De, biztos, de nem, mert az tri. De az objektív, hogy most neki annak ellené? Vagy éppen, tehát azt szerintem ön, ő maga dönti el, hogy ő most mit vesz. Tegyük fel, van négy, Album a telefonon, amit hallgatok, négy különböző előadó, akkor én most négy stílusú vagyok? Hát igen, akkor megszívtad. De egymásnak szembe menő irányzatokat nem fogsz szeretni? Nem, egyes nem mondom egy, egymással szembe menő, de ha meg az is, akkor miért ne hallgathatnánk? Mert nem, de három tetszik. De aki az újpestnek drukkol, nem drukkolhat a franciát. Nem a, a focit most semmi focit. De, de figyelj. Le, jó, most ez egy, de béna példa, amiket mondasz, mert meg. Nem Ember, akkor bénjenek, mert, én nyerek, mert akkor van igazom, amikor akarom. Jó, az egy dolog, de zenéről beszélünk. Igen, igen, de a igen. zene, a foci, a sport mind ugyanazon alapul, hogy valami mellett elkötelezed magad. És úgy igen. igen, de hogyha mondjuk szereted a nagybányai festőket, akkor neked nem fog tetszeni a kubizmus, mert rohatul nem ugyanaz. De, de miért szeretnék több dolgot, Soma? Az ilyen popzenét kedvelő, divathajszoló emberekről pedig így leri, hogy gyakorlatilag semmi stílusuk, csak azt követik, amit, amit mások mondanak, hogy hogy az a divat, és szerintem ez meg nem, nem annyira jó, hogy nem a saját egyéniségét adja, hanem azt, amit mások akarnak látni. Tudat alatt így befolyásolják a stílusodat, a, a barátaid, meg a környezetet, hogy, hogy azért meg akarsz nekik felelni valamilyen szinten. Azt szerintem fontos, hogy mindenkinek legyen egyénisége, de az is, hogy valaki így jól nézzen ki, és akkor hát ahhoz kell, hogy kövessd a divathoz azért. <gül> Hú, ez jó vicc. Nekem kettes tett. Igen. Igen. <gül> A magánéletemhez nincs mindenki egy Hogyha valaki például elölhagyja a naplóját, az nem jogosítja fel az embereket, hogy elolvassák? De. Nem. nem. De ha nem akkor is tudja, nem. hogy egy napló? Ha nem is tudja, hogy ez egy napló, De az... akkor sem? De mindenki tudja, hogy ez egy napló. Hát kinyitsz valamit, azt látod, hogy egy napló. De akkor már kinyitottad. Ez az. Akkor már hát, jó, majd meg... az első, első sort elolvashatod, és akkor már szerintem kiderül számodra is, hogy ez egy napló. És akkor tovább nem lehet tovább olvasni? Nem. Ja. nem. De hát nem fogja megtudni. De nem az a lényeg, hogyha jogról, hát hogy neked is ugyanolyan jogod van ahhoz, hogy legyen magánéleted, mint másnak. Te se szeretnéd, hogyha elolvasnál valaki a naplódat, te se szeretnéd, ha valaki kiderülne, hogy a leveleidben mi van, ugyanúgy másra szeretné, és azért szól róla a jog, azért szól róla a törvény, hogy ezt mások tiszteletben tartsák. A magánéletünkben mi az, amit titkolunk a szülők elől? Amit szégyellünk, vagy amit nem engednének meg a magánéletetekben az, amit nem engednének meg, vagy amit tiltanak, az alól ugyanúgy véd a jog? Szerintem igen. Igen. Szerintem nem. Szerintem sem. Miért? <gül> Mindig a, mindaddig a még illegális Dolgot hát nem csinálsz bűncselek, mint a... Például ilyenek. Ez egy bizalmi játszma. Nyilván egy, egy, egy féltés van e mögött, és, és az, hogy, hogy a szülő is jót akar. A magánélet szóló jó kérdése. Ak akkor merül fel, hogyha... hogyha tehát, hogy, hogyha az, az egy sérelmet okoz. És mi a helyzet akkor, hogyha lefutóznak titeket az utcán? Közölhetik-e ezt rólatok? Jogilag nem. Például, hogyha egy tömegkép van, ami mondjuk egy felvonuláson készül, akkor szerintem simán benne lehetsz, mert akkor azt is fel kell vállalnod, hogy te azon a felvonuláson voltál. Szerintetek tíz fiatalból körülbelül mennyi tudja, hogy őt egy ilyen jog megilleti? Kettő. Egy. Kettő. Másfél. Ami még nagyon fontos, az, hogy erről tudjon, tehát hogy tudjon arról a gyerek, hogy, hogy hogy felismerje azt, hogyha az őt, ő jogát megsértették. Igen, én is pont ezt akartam mondani, hogy már 9 éve iskolába járok, de most hallok róla először, hogy hogy tudjam érvényesíteni a jogomat. Ez nem probléma, hogy ilyen szinten nincsen tudomásáról a gyerekeknek? De, de hát igen, igen, ez egy, ez sajnos én megpróbálom hát ezt ellen is próbálom most küzdeni, és minél több fórumon a gyerekek tudomására juttatni azt, azt hogy, hogy hogy nekik milyen jogaik vannak. Hogy tudjuk érvényesíteni ezeket a jogokat? Szerintem sehogy, és ez a legnagyobb hátulütője ennek a jogos dinak, mert ha anyukám elolvassa a naplomat, és vár engem az ajtóba csípőretett kézzel, akkor nyilván nem azt fogom neki mondani, de hát anya, megyek és beperellek, nem olvasod el a naplómat. ír Igen, írok naplót. Miért? Mert egy csomó dolog van, amire szeretnék majd emlékezni. Doma, te írsz naplót? Nem, kézzel nem írok, blogot írok ritkán. Szóval Emese, te írsz naplót? Igen, írok. Mióta? Ó, én már nagyon régóta, mióta megtanultam írni. Az lenne az első kérdésem, hogy írsz-e naplót is, vagy írtál-e valaha naplót? Nem. Aha, tehát igen. És ö, mit írtál ebbe? Hát mondom, hogy nem, semmit. Hát, tehát a legszmélyesobb magánügyeidet értem. És, ö, és melyik lány szerepelt ebbe? Hát egy is sem. Aha, tehát Kata. A Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak minden pénteken. Képzed magad felnőttnek, akkor nem fogsz röhögni, hogyha belolvasol. a naplódba, is látod, hogy miket írtál mondjuk 16 évesen? Dehogy nem, ezért írom. És többek közt azért is, hogy ne csak én nevethessek rajta, hanem majd a lányomnak is felolvashassam, és majd az unokámnak is. Ilyenkor a lelked meg könnyebbül, ha ezt leírhatod, ha leírhatod az érzéseidet? Igen, nagyon, mert hogyha nem írok naplót, akkor magamba beszélek. Egy... Fősömnek találtam meg a naplóját, nem is tudom már, hogy hogy, amibe a második világháborús élményeit írja le, és elképesztő izgalmas, és hát törjesszére is fel tudtam használni, úgyhogy, úgyhogy praktikus ilyen helyzetekben naplót írni. Hát van olyan is, igen, ami nekem fontos, de nekik valószínűleg nem annyira és nem akarom őket ezzel untatni, és akkor kiváló módszer, hogy leírom a naplomba és utána esetleg visszaholvasom egy-két nap múlva is akkor, ráévek, hogy jaj, milyen kis buta voltam, és azóta megoldódott minden, és legyünk pozitívak. De én nem azért írok naplót, hogy majd visszaholvasom két év múlva, és tudjam, hogy aznap mi volt rajtam, meg mit tettem, hanem, hogy kiadjam magamból az érzéseimet, és tiszta lappal induljak, úgymond. Sőt, hogy? szerintem a családom nem is tudja, hogy naplót írok, és az ez jó módszer Igen. Igen. Hát, mivel nem tudják, hogy írom, ezért nem is keresik. Én nagyon sokat levelezek interneten is és postán is, úgyhogy én nagyon szeretek levelet kapni és levelet írni is. Általában családtagokkal és távoli barátokkal szoktam postán levelezni, mert úgy érzem, hogy ők olyan közel állnak hozzám, hogy többet érdemelnek annál, hogy e-mailt írják nekik. Szoktam írni verseket, és abban benne vannak a gondolataim. Itt az a helyzet, hogy egy író, költő, meg egy, egy komolyabb történelmi személy naplójába esetleg lehetnek olyan dolgok, amelyek, amelyek a történelemre más ö, rávilágítást adhatnak, vagy egy költőnek, írónak pedig könnyebbé teszi a megismerését egy, egy napló elolvasása. Levében könnyen megbeszélni a kínos dolgokat? Igen. Szerintem határozottan mondhatom azt, hogy igen. Mivel azért akkor az, az a helyzet, hogy nem, nem néz a beszélgető, beszélgető fél a másik szemébe, és az úgy megkönnyíti a helyzetet. Ezért nagyon rühelem azt, amikor egy lány. Facebookon szakít egy fiúval, vagy esetleg fordítva, mert akkor megkerüli azt a, azt a hát nyilván neki kínos helyzetet, hogy a fiú szemébe nézzen, és úgy mondja, hogy vége van. A rózsa az a tánciskolás bevonuló rózsámban lepréselve, úgyhogy ennyi a története a rózsának. És tudod-e ezt a rózsát valamilyen személyhez? Természetesen azért van beleragasztva. Úgy Hittem az életben, és nem fájt a szívem Tudtam, hogy én váltom meg majd a világot Láttam a jövőmet, és semmi sem bántó Lelkemben mindig ott volt valami talán Tudtam, hogy elmondhatok bármit egy dalban És hogyha szeretné elszállok innen Ez a dal majd repít, a szárnyán visz engem De miért csak én repüljek, hogyha más is szállhat De miért te, hogy a dalban szárnyát Az egész világnak ez a dalmus. Lehet, hogy téged megtalál, így megismerhetsz engem, hogy mi az, amire szívem várni Én is -e magasan repülök most felé, neked adom, mert és vele együtt a szívem is tiéd. Sokszor már én sok mindent bánok Amiből én inkább a magasba várok, Hiába mondanád, nem hiszel bennem Én akkor is tudom majd, hogy mit kell tennem Addig, amíg szól az, az én szívem és Uraim, a, a műsorra, a mai műsor következő segmentjében szeretném önökkel megosztani azt a talán szokatlan, de érdekes nézőpontot, amely ez egy más kultúrából érkező személy észlel, tapasztal és gondol hazánkról, Budapestről és rólunk magyarokról. Philip Dan egy kaliforniai ember, aki 15 év elmélkedés, kíváncsiság és készülődés után végképp rászánta magát, hogy az álmait valóra váltsa és elköltözzön Európába. Két bőröndel, egy turistakalóz kötettel és nulla magyar nyelvtudással letelepedett Budapesten, ahol élt, tanított és otthonról Amerikából érkezett, érkezett csomagokat szaggatott, nyitott ki lelkesen az elmúlt évtizedben. Mielőtt Magyarországra költözött, vagyis Budapestre, semmit nem tudott Magyarországról, kivéve azt, hogy Gábor Zsazsa magyar szépségkirálynő volt, és azt, hogy a Drakulát alakító Lugosi Béla és letagadhatatlanul magyar akcentussal alakította szerepét. Budapesten élve, Filip elmondhatja magáról, hogy túlélte a pálinkaivást, a számára szibériai hideghez hasonlító teleket és a budapesti forgalmat. Megszámlálhatatlan alkalommal került lehetetlen helyzetbe a magyar nyelv ördöngősége véget, és az angol és magyar szavak hasonló formáján, de más jelentésén, mint például az angol cookie magyar értelmezésén, amit ha véletlenül magyar gyerekek előtt valaki kimond, írja Filip, a gyerekek gondoskodnak arról, hogy az ember egy életre megtanulja, hogy Magyarországon nem a sütit nevezik kokinak. Philip jelenleg az Amerikai Nemzetközi Iskolában tanít Budapesten, ami Európa egyik legnívósabb nemzetközi iskolája. Blogjait és információit, if, információkat helyesebben Philip könyveiről és írásairól a www. .www címen találhatnak meg. Most pedig Philip rövid, de elgondolkod, elgondolkodható írásaiból válogattam egy csokorra valót, melyeket Jeffrey Pape, a rádió programdirektor a segítségével, segítségével fogunk, önökkel, önökkel megosztani ezen az estén. Where the heck is Budapest? You've heard it a hundred times. Americans can't identify capitals, countries, or or continents. Whenever I read this, I'm always skeptical. Who did they ask? I wonder. My own grade school teachers certainly made sure that I learned my I learned my geography. As a young student, I remember turning balloons into papier-mâché globes and drawing. Long, longitude and latitude lines on an orange before my teacher said we could peel our worlds and eat them so why is it that we keep hearing Americans don't know the difference between Austria and Australia I I decided to do my own investigating on my last day in California before heading back to Budapest I grabbed a clipboard and drove to our nearest, nearest Starbucks where I stood out in front as men and women approached the door I explained that I was conducting a survey and asked one question. Do you know the capital of Hungary? Some knew right away. Others had no clue. A few guessed. Bucharest. Close, but no cigar. One embarrassed mom turned to her grade schooler hoping he'd know the answer. He didn't. Another guy kept looking around for a hidden camera. After asking 30 people, only 50% got it correct. Disappointing. Later that day, I drove over to Pete's, another local coffee stop, where I asked the same question to 30 more people. This time, over 90% of the people knew the answer. I felt relieved. But why was there such a big difference between the answers at Starbucks and those at Pete's? When I asked those at Starbucks, it was 7 a.m. Most of these people were still wiping sleepies out of their eyes. Some could barely find the door handle let alone recall the capital of of Hungary. By the time I asked the customers at Pete's, they were wide awake. So, Americans know more than they get credit for. Clearly, all of them who answer incorrectly on those geography questionnaires really do know their their geography. They just need to be asked after they have their morning coffee. <laughs> My airplane trip, just like being in the classroom. Last week, I flew from California back to Budapest. I've always said that being on an airplane is the same as being in an elementary school classroom. The passengers walk in carrying their bags. They walk in single file. As they file in, flight attendants stand at the entrance and say, good morning. They are smiling. The passengers put their bags into cubbies. They sit in rows. Some do not want to be sitting by the person who is seated next to them. Some of their knees do not fit under the tables. The flight attendants walk down the aisles handing out papers and reading and reading material. They look at your chair to see if you're seated properly. They answer questions and repeat themselves a lot. <laughs> When they give the safety lesson, the passengers do not listen. If you look around, you will see that some of the passengers are, are reading. Some are sleeping, some are talking, some are looking out the window. Hopefully, no one is throwing up. In the classroom, the kids who need the most attention always sit by the teacher. In the plane, the kids who need the most attention always sit by me, too. It doesn't matter where I sit. They find me. I I think after... I, I think that after I sit down, the flight attendant puts a sign over my seat that says he plays rock, scissors, paper. During the flight, you have to sit while you eat your snack. You cannot use your cell phone. Your lunch comes on a tray. You cannot flush things down the toilet. And if you walk outside during the flight, you are in trouble. When the flight is over, everyone waits to leave as soon as possible. But the passengers must remain seated until the flight attendant say that until the flight attendant say they they can go. When it is time to leave, some passengers push and shove, some forget their coats. The flight attendant the, the flight attendants stand at the front door, saying at the front door again and say goodbye and have a nice day. They are smiling because they are happy that all the passengers are going home. Tomorrow, they will do it all over again. No! Vienna, Budapest's beautiful big sister. When I first arrived in Budapest 13 years ago, my friends and I would jump into the car on Saturday mornings and drive the two and a half hours down the road to, to Vienna to get some Starbucks. It hadn't arrived in Hungary yet. Yes, it was a long way to travel for our morning coffee, but when you're halfway around the world, you, you'll do just about anything for a little taste of home. On our way out of Vienna, we grabbed another, another Starbucks to go. I'm often asked about the difference between Vienna and Budapest. Both capitals boast breathtaking palaces and, and monuments, are centers of art and music, and straddle the, the, the Danube. But though these sister cities share similarities, like any siblings, they have their own unique personalities. Vienna is grand and imperial. Budapest feels lived in. To understand the difference between the two, think clothing. Budapest is that old favorite shirt you've had for years, but would never part with it. Worn, faded, and comfortable. Vienna, like a tuxedo. és hallgatóink, önök a Radgerszegyetem magyar nyelvű műsorát hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás és a mai műsorban egy kicsit másképp tekintettünk a világra először volt egy rész a műsornak, amikor a gyermekek szemszögéből néztük a világot, néhány kérdést mit gondolnak ők maguk a világról, benne róluk társaikról, szüleikről törvényekről, érzelmekről és most a műsor második felében pedig hallottunk egy amerikai úriembert, egy tanárnak a történeteit, aki Magyarországon él immáron tíz éve. Most pedig hallgassunk ismét zenét, utána pedig ismertetni fogom önökkel a helyi magyar jellegű Műsorokat Minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem. Minden. Hölgyeim és Uraim, most pedig kérem, hallgassák meg a helyi programoknak az ismertetését, magyar programoknak az ismertetését. Szeretném talán a szeptemberiekkel kezdeni. Kettőről tudok. Szeptember 7-én délután 3 órakor a Pörtambói Magyar Református Egyháznál lesz Gulyás Fesztivál. Ezt már a második alkalommal rendezik meg. Úgyhogy uh, akit ez érdekel, az kérem látogasson el az egyházhoz, és uh, ha lehet, ne csak a Gulyás Fesztiválról, hanem az Isten is. Egy másik templomi programot szeretnék ajánlani, ez is szeptemberben lesz. Ez pedig uh, nálunk, az Én Egyházamnál Kartereten, a Kartereti Református Egyháznál lesz. Szeptember 28-án egy írzenekar, L Legens Love névvel, és ennek a zenekarnak az egyik tagja a fő ember, a zenekar fő vezetője, úgymond, magyar származású, úgyhogy valószínűleg az ír repertoárban fognak hallani egy-két magyar, magyar ízű dallamot is, hogy így mondjam. Ezután szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy november 9-én Este 8 órakor itt New Brunswickon uh, lesz egy uh, Gypsy Romance című, az állami opera, nem opera, az állami, a nép, néptánc együttes fog uh, előadást tartani. Tehát még egyszer, ez november 9-én szombaton este 8 órakor lesz itt New Brunswickon a State Theaterben. Ezen kívül tegnap kaptam egy értesítést a Kovács Claudia filmrendezőtől, aki um, arról tájékoztatott bennünket, hogy november 12-én este 9 órakor a Broadway-en fog egy darabot uh, rendezni. Tehát akkor lesz már maga az előadás, sajnos a darabnak a címét nem tudom, de ez a United Solo Theater Festival keretein belül fog lezajlani. Még egyszer ez november 12-én lesz, este 9 órakor. Úgyhogy ezeket az információkat uh, nagyjából a, az interneten a, a az oldalunkon a, többnyire meg lehet találni, de hogyha a kérdéseik vannak, akkor írjanak nyugodtan, és a, adunk felvilágosítást az interneten keresztül. Bűntelen, de gyenge mond mennyit ér, ha készül féres győzelemre Ó, jó uram, nem tudom már Hűséges kihez legyek Törvényedre sújt a Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai műsor végéhez. Köszönöm a figyelmüket, és kérem Önöket, hogy csatlakozzanak hozzánk a jövő heti adásban is. A jövő heti műsort Sohár István és Harkó Gyöngyér fogják szerkeszteni és vezetni. Ez a dal pedig az István a Királyból volt hallható augusztus 20-a alkalmából. Please stay tuned for our Irish friends. They are setting up in the studio. They are coming up on the top of the hour. Have a happy Sunday, everybody. És mindenkitől szeretettel búcsúzok a magyar himnusszal. Kérem Önöket, hogy um, legyen kellemes vasárnap estéjük, viszont hallásra.